Alhamdulillah, në ahmaduhu, në sainu, në staghfiruhu Në aodhu billahi min shururi, në fassinu, në siyyati amalina Më yahdi illahu falamud illa lah Më yudhili falahadiyya lah Wa ashadu an la ilaha illa allahu ahlahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasoolah Listen there were Vajda me msimin qe filuam na msimin nëher ne kaluar Për cheshti në pomët zemrës Për cheshti në pomët zemrës Kjo është një temë që duhet theksuar, më thon drejtën dhe është një rëndësishme. E është një temë që nëpërkeq gjithë neve dhe rëndësia e saj është shumë e madhe. Sot do flasim për rëndësinë që kanë puna të zemrës dhe dallimi që kanë me tyrëve dhe punëve gjymtyrve. Puna e zemrës dhe zërmut. Punët, punët e zemrës janë më të rëndësishme sesa punët e gjymtyrve. Dhe kjo është domethënë në në aspektin e përgjithshëm normalisht. Ëh, kjo lojë rëndësie vjen te rënda disa pika. Pika e parë është që nëse adhurimet e zemrës luhaten ose prishën, atëherë edhe adhurimet e gjymtyrëve prishin. Kjo është pika e parë. Nëse adhurimet e zemrës prishin Ose dopson Ose luhaten Atere dha dhurimet e gjymtyrëve Luhaten ose prishën Ose dopson Shemull për të kemi Sinceritetin Sinceritetin është i pun zemre Të cilën nuk është i kona së kushtit e përveç Allahus Edhe kur njëriu nuk ka sinceritet në zemre Atere i bje në shirk Ose në hipokrizit madhe Edhe kjo dhe gjenë në mëli që ja, ja shkataron imanin Gjithashtu kur bje në Su e fajsi kërë bëni vej për për të shku tjërët. Edhe këtë dhe rasi, imani ti do pësot, o se shkatro si pas gradës e sujfajsi si ka. Edhe shdo dhe punën i që përzijet me sujfajsi, ajo është azjesuar të këllohu së honet t'ala, ta sepse Allah është i mirë, dhe nuk përnon vetëm se atë të që është i mirë. Thodë Allah së buhanu t'alë në hadisin kudusi, që e trasmetoni më muslimi, unë jam, unë jam, Më i pasuri i urtakëve, më i pasuri mi kuptoj që nuk kam nevojë për punën e atij i cili më, më bën mua urtak. Unë më i pasuri i urtakëve për urtakristot. Kush e bën një punë në cilën shoqëron diktjetër me mua, unë e kam lënë atë edhe punën e tij. Kjo tregon më që ky njerëz i cili nuk e bën këtë punë për hir të Allahut subhanuhu teala, ajo punë nuk pranohet. Pra puna është kryer, pa mejash është kryer por ajo e ka humbur vlerën e vet për shkak të zemrës. Gjithashtu një të gjithë thuat nëse puna përzihet me shirq. Në fillim, domethënë në në, në, në suaj fyjesin në fillim ose në mes, ose njeriu kur shon fillim fare fillon punën siç duhet, një për nga fundi ose nga mes i punës fillon dhe hyn sy fyjesia dhe pastaj i dorëzohet sy fyjesisë. Nëse nuk i dorëzohet dhe e lufton, kjo është domthonë një gjë e mirë. Por nëse nëse i dorëzohet atëherë domethënë e humbet vlerën kjo punë. Se si që është për shumët namazi, ose gjërimi, ose shdo dhe punë tjë të në mirë, nësi njëri u nuk e bënë të përritë allot, a e nuk ka vlerë. Gjithashtu, për i këture punëve të cilën dikimin e ka, në mëndë të gjymëtyrë të njërë, të është edhe modestia. Modestia është një punë e mirë për cilë njërë shpëbletë, ma dhe është dhe tyrë, por këllë e punë e azjesohet kër njëri u futë në zemërë ti kur njeriu fut në mendjen e tij në në në zemrën e tij në sëmundjen, atëherë kjo punë më lëgohet edhe ky ky lloj domethënë ato gjurmët e mendjes së sëmundjes shfaqen në të gjymtyrën e njeriu dhe kjo tregon më që ka lidhje drejt për drejtë dhe nëse dëmtohet zemra, ka mund të dëmtohet edhe gjymtyrat. E njëjta gjë thur edhe për hasedin. Hasedi i cili është një smundje e keqe që shkatëllon zemrën e zemrë njeriu, nzilia e lërgon atë pasë tërti në dëshuris për hiritë Allahu suhanëve ta'ala sepse e që ka hased ndërshiron që Allah i madhur të e lërgoj mirësin të tjerëve lezëve të ti edhe origine se për këti problemi ku fillon fillon të këzemër njëriut pas taj dëna i shfaqe të ja problemin e hasedit me gjymëtyr të ti me më thëmë problemi këllestar të kënjëriu është të këzemër të ti kjo është pike parë pike dutë Punët e zemës janë në themeli i shpëtimit njëriut nga zere gjehnejme dhe i fitohes me gjenet. Për ne po qikosh për në të uhidi, është një adhurimi zemës. Gjithashtu dhe pasërtie e zemës kondrejt muslimaneve është një adhurimi zemës. Të uhidi është adhurimi zemës. Edhepse njëriu bëmë punë mjera me, me, me gjymëtyrë, po, po qëse nuk e kanë zemër të uhidi, një simin Allah nuk ka blejërët që thelbi i shpëtimi një rjut, është i zemra. I dhe ashtu dhe pasërtie e zemës kunder musimamve, i dhe ashtu dhe më thonë është thelbi fitohës një rjut, të ishtë të rgojnë një anese rrët dhe lanu, thot ishim uru njërë të profetit sallallahu a sëllem. Edhe tha, të ashti do vite kju një person për i banorëve të gjenetit. A të rden një person për i ensarve, dhe të, të mjekër e ti, kulonët n shapkadeti me dorën në ditë të majtë, ë edhe po po hynte er në xhami. Kur erdhi ta nesërme tha profeti sallallahu alajhi wasallam se do do vi një person për banorëve të xhenetit. Si shtatë herën e parë, edhe të ditën e tretë të njëjtin gjë. Kur shikoi më ishte një i njëjti person. Edhe atë ngrit Abdullah ibn Amr ibn al-As, edhe i tha ti që un kam dëshirë që të rritë dy tre ditë. I tregon një arsye. Po që se ke mundsinë të stërhosh. Edhe i thot e i pa thot e nesi dhe ndetja e në amërb në ibnën e Asit e ka i 3 ditët fletit e i tërnet dhe thot nuk pa shpre ti i thot që a i të ngrisht e të falët e namaznate o, o, thënë, ose që të bëndë në një adhurim shumë madh nuk pa shpre ti a i gjërim ditën ose një, një dhikër të madh ose një lezim kur anë shumë madh thot pas e Abdullaj i thot kur kaluan tërnet dhe ishe gati duke në mbëlevsuar punën e ti vei thash o robi allah do të, të arsye pse unë errën te këty është sepse unë dëgjova profetin sallallahu alaihi wasallam të thotë tre ditë rresht do vi të shihni një person për banorë të xhenetit në te, në tre ditë ishte ti që të që erdhe thotë edhe unë erdha dhe shikoj punën tën shkruan në bontit thot por nuk po të shikoj që ti bën një punë e mirë thot ç'është kjo kjo lloj grade të cilën ç'është kjo lloj pune mirë që bën diçka të ka çuar ti dendë të, të, den të lloj grade që është këllë i punë e miqët, ka quar të dërnë të dhe gratë, thëtë. Edhe i thotë, në mëndën, qikojë dë mëndën që ti nuk e a në një punë të veçanë të më radhë, edhe me ndohë, me ndohë, thotë, po, është e vërtetë që nuk kam një punë, thotë, por, i thotë, me ndohë, pas një qikë, thotë, vedëm se unë, paras e fle gjumë, unë e pasurë e zemën time, edhe në kumbaj në zemë unë e pastorit zemrën time dhe nuk mbajnë në zemrën time u rejti për asinjë për i muslimanve. Edhe i thot të bëdullajmë në amërë blënë asë, thot kjo është ajo të cilë nese përbolem dot. Në në shkëtë, sëpërnë Allah, qëfar pune? Punë zemre. E pare gjënja, dhe bëjmë analizën, në shpunë zemre. Që shkëllu i pune? është pasërtie e zemrës. E ka pastoru zemrën, e ka hap nuk ka më pështilliqe brënda e ka liruar ka zbrazur gjithë nuk kanë urrë për muslimanat këtu bëhet fjalë urrëte për dyjhas ndërsa kur ti shkori person që bën gjunaf do urrësh për të Allahut dhe po çesë të shkojë një punë një person që bën punë të duash për, për të Allahut nuk flitetu për të çesh tu flitet që ta urrësh njeriu për hir të interesave të dunjas këto gjëra të tilla nuk ekzistojnë thotë te ky person thotë në fund në fund ditës sa shtrihet gjumtë pastron zemrën fillivar pas së flië gjumë Subhanallahu. Ai thot Abdullah ibn Amr ibn al-As, "Tot kjo është ajo të cilën ne nuk arrim dot." Kush e thotë Abdullah ibn Amr ibn al-As? Që ta dini kush ka qenë Abdullah ibn Amr ibn al-As, do çuditeni me këtë fjalë që thotoi. Abdullah ibn Amr ibn al-As ka qenë një prej dietarëve të sahabëve. I shkruante hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një personatë veçantë që shkruante çdo gjë që thoshte Profeti sallallahu alaihi wasallam, për ta ruitur dhe për ta mbajtur mend atë. Agjeronte për ditë edhe fali të natërën. E më rëtoj baba i ti me një grua për i kurejshve. Shtë e gjalli ri, e më rëtoj. Shkon më shtatë ditë shë i ati, për shikuar, gjalli sa o më rëtoja. Edhe i thot, e për të grua në jësit, si duke të bëllaj, thot, shumë bërë e mirë, po. nuk, nuk, nuk, nuk në ka prekur me dorë për shtatë ditë reshtë, fare, të bëndë, të të mfale, sa vjë, sa vjë të mfale, thot, të mfale, të mfale, thot, të të të të të të të të të të të të t Dersë o ankua, e jamur më në asit Tëk profetët sëlem Edhe atërja ku vizohi profetët sëlem qështën a gjërimi Dhe qështën e faljes Në më thënë, këllë njëriju është a i cili i thot Këti personit, kjo është e që ne nuk e bëjmë dotet Më bastilë dhe jëdhurimi I thot, kjo është e qësë bëjmë, bëjmë në dot Në më thënë Nuk që ka e thjesht Vëtëm se këtu varë fitore njëriju Tek pasërtia e z të kë adhurimet e zemës, varët fitore e njëriut, dhe aty përseri varës këtërim njëriut. Sprovë e pare që i vjen njëriut, është sprovë e zemës. Po që, që, po që se qëndronë zemëra, dhe qëndronë gjëmëtyrët. Po nuk qëndronë zemëra, asë gjëmëtyrët nuk qëndronë. Pike e tretë, që të regonë në rëndësin që ka kampunt të zemës. Gradat e larta në gjënet, arrigen, ma an të punëve të zemrës. Nga të më të artë në gjendë arrin në an të punëve të zemrës. Madje Aisha radhiyallahu anha tregon për Ebubekrin radhiyallahu anhu thotë: "Ebubekri nuk u kaloi njerëzve. Ma në ndonjë adhurim që mund bënte më shumë se sa ata. Hm? Në namaz ose ajë, ose agjrim ose Kur'an, nuk u kaloi për shkak të këto thotë. Por u kaloi atyre me diçka thotë që kishte zënë vend në zemrën e tij. Me këtë u kaloi Ebubekri gjithë." Domthon filli biftorës në një zgjatje graduate larta që nkatër tek zemra e njerëut. Por këtë arsye njeriu do t'jabi shumë nën zemrën e tij. Shikoni për shembull dashurinë për hir të Allahut subhanuhu teala. Në kur të themi dashuri për hir të Allahut, domethënë valla kjo fjalë mund të thuash e duhet, ikaj për hir të Allahut, kjo është fjalë e madhe. Dhe njeriu kur ta thotë atë duhet domethënë valla të matet mirë. Pse? Shum njerëz e pretendojnë atë, edhe i sprovon Allah. Në moment të duhur pas sa shfaqet që dashuris ka qenë përirtë Allahut. Prishi kur thosh për një person që unë e dua përirtë Allahut, valla e më ato mirë sepse ajo është jale e madhe. Ose thonë të duhur përirtë Allahut, inshallah pakët. Po desollah. Sepse kur thotë duhur përirtë Allahut, unë sigurisht e ke pasur vetë në jetë ti pasorit, gjashtë aq larë sa i dashka njerëz që i urrejnë vetëm përirtë Allahut më dorëror. Është er transmetuar në hadith saqnim Nabasi të cilën ka transmetuar Imam Tabarani dhe gjithashtu Muhammed etj. ka saksuar Ash-Hanalbani se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna lillahi julasae yawm alqiyamah an yamin al'arsh. Qoftë ditën e gjykimit do jeni disa njerëz të ulur pran Allahu subhanahu wa taala nga ana e djathtë e Arshit. Nga ana e djathtë. Edhe pse të dyja Anët Allah, në të dy e duartë Allahot janë të djatha Ata janë ullur thot në mjë mbere prej drite Fytyrat e tyr janë drit Ata nuk janë profet Dhe asë dëshmor Dhe asë sidik I thanoj dhe vujë Allahot Kusë që në kanë këta? Tha profetisë sënë Allahu alesedim Këta janë ata të cilët i andashur për hirë të madhështi së Allahot sënë të alë Në më thënë këta janë ata që i andashur për hirë të madhështi së Allahot sënë të alë Ma antë këti adhurimi këta pasanritu një lëj gradë Dhe te për te për te për veçant Shkot që ka thënë Prof. Salim Në hadith që një për e shtatë persone Që të stërhojët nën hien E Allahut a ditë që nuk ka hie për veçhijës ti si, Janë dy persone që janë dashë për i të Allahut Në më thënë është Punë në veçant A dhe ka lidhe me zemën drejt për drejt Ka lidhe të drejt për drejt me zemën Dhe të janë ulu në dj fyturët e tyrë janë dritë, nuk janë asë profetë, asë dëshmorë, asë sidikinë, nuk kanë e të gradën sidikve, por, janë njerës dhe cirit e ndashë për hirët Allahus S.T. Kjo tërgun, që punë të zemës, kanë një dhe gradët dhe qanë të këllohus S.T. dhe e ngrën njeri u në grada shumë të më dha. Bika e katërt, adhurimet të zemës jan më të vështira se udhërimet e gjymtyrëve. Udhërimet e gjymtyrëve njeriu i ka të vështirë normalisht. Sepse po mos si ishin të vështira do t'i bënin të gjithë. Por që s'do ishin të thjeshta, të gjithë do, domosdoma do, do sulish për të bërë për të arritur diçka tek Allahu subhanahu wa taala. Por ato kanë i farë vështirësie, kanë i farë lodhje, kanë i farë marrë kohe ose unë ka rasqumë në besni ju ka është ftohtë, maradhun Dje në adhurime të sirë kamër shesikur Sa adhurime të zemën se anë komërë të vështira Edhe lehësimi, lehësimi të për për vetëm për Allah Dhe rasti, Abdullabi në amërë më lehasit është rast konkret Në sinit thot Kjo është e që nuk e bëjmë do të ne Tërgohet një që Junë në si bëjmë obejdi Ka qeni për e adhuruset më dhejnë I shkruar një person në letë Një për e shokve ti dhe i thotë Të lutem më tregosh ti kush janë pundhet tuaj mirë që bën ti. Unë do ta marr si shembull. Edhe i thotë ky Yunus ibn Ubaydi, i quhej Adhrus. Adhrusi madhe i madh i thotë, "Unë paraqitë veten time" dhe i thash, "Të duash për njerëzit atë që do për veten." Edhe të urrësh për njerëzit atë që urren për veten. Kur e shikoi vetë imi ishe gje, ishe larë, thon, që ishte i larg kësaj gjeje, thotë, "Ishte i larg." Domodin s'ka munsi ta bëjëto këtë gjë. Ishi Adhrusi i madh. Më pas, thot, e pareqit e vendëntime, thot, e incësht e tjetër, thot. I thash, es, no, e së në, e provodit shka tjetër, mos i përmen njërëzit përkeqë. Asë mënyrin direkte, asë mënyrin direkte. Thot, vërë e thot, vore, thot që a gjërimi në, në, ditë, në, në, në ditët e në dzehtë të verës, ishte me e thjeshtë se sa kjo, thot. Më lau ha këtër. Pëse se kjo gjithë është do në e problemin një zemër së njërë jutë. Uanqë akuzonën zemrën e vet më gjithë se ishte adhurues ka qimad. Vall çfarë do thonë tjerët? Po çfarë do thëmi ne? Allahu na fal gjënat që ne dhe unë nuk ofrohemi këtyre, domethënë aj samai thoi nuk kemi të sin punë këtyre nga na adhurimi në mod si bën ata. Qi kamos bërë këta këta njerëz lart. Ne gjithë ata këta kishin këtë lloj mendimi për vetën e tyre dhe i akuzonin vetën e tyre, thoshën një ne nuk e ruajm, nuk ruajm gjuhën tona, nuk kemi rregull me zemrat tona e i akuzon vetë holuve umrën khatabi thoshën për vetën e ti thos oh, o, o mer, oh, se do të fiksohesh Allahu o Omer o zot dënoi Allahu ndërkohë që profeti sallallahu alajhi wasallam kishte pergjysmë xhenet pse kishte frik mos kishte ndryshuar thotë profeti sallallahu alajhi wasallam po ka pergjysmë xhenet mundo po ka pergjysmë në gjë që isha un po tashi do të vall jam mend te që aty që kam thënë po kam ndryshuar kishte frik vetën e tij i thotë O so, dëves o dëves ha jam un për munafikëve dëvit çfarë mendimi kishte sepse gjithçka është e zemra punët punët ato jam ai thoshe punët toj ato jam, që kanë qen por zemra si është zemra A të kishe frikë o me rëdhjëllonit cili ishte një një njërëz më të poqë një ka parë njërzimi. Gjithashtu, adhurimet e zemrës ka një lojnë dikimi shumë të madhë në mërë të kënjeriu, më shumë se sa adhurimet e gjëmtyre. Ka thë një për se lefëve, sa dhëbë bekt dhe në më dhe në sa të varë fërë janë banorë të dënjafës. Vëbek në këptini të dënësirë kanë kaluar nga dënjaja dhe nuk kanë fituar gjënë më shtrejnë të shtrejnë ta. Thotë dolen nga dënjaja, edhe nuk shijuan gjënë më të mje që ndodhe në dënjafës. Banorë të dënjafës, dhe mund të dashurit pas dënjafës. I thanë, e kush është gjemë e mirë në dënjafës? Thotë dashuria ndërë Allahu Subhanu wa Teala edhe malli për takimin e mëteh ta. Po dashuria ndaj Allahut subhanuhu te ala dhe malli për takimin me të. të. Do në banor të dëmiave të dhunja dhe nuk ka asgjë më të shtrenjtë. Dashuria ndaj Allahut dhe, Allah dhe malli për ta takuar atë. Këto dy janë gjëma e çajmës. Dhe këto janë gjëma më më të shtrenjtë që ka në dynja. Njeriu. Dhe profeti sallallahi isht lutur Allahu më dhuroi të dhurojë dy kënësinë të mëdhshme. Kënësinë e dynjas dhe kënësinë e ahiret. Ka thënë profeti sallallahi lutje, njërin një e një lutmë më të madhështore thot Allahum inas aluke. Ladhat an-nazri li la wajhik wa shauqa ila liqaik. Totuallahu un kërkoj të më dhurosh kənësi në shikimin e fytyrës tën, nahiret. Edhe kërkoj të më dhurosh mall për të takuar ty. I kërkoj domthonjë gjën më të madhe, ka thënë Al-Qayyim, i ka të, i ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala dy gjërat, dy kənësite më të mëdha që ekzistojnë në dyllën e het. Në dyllën është të të marr malli për takimin Allah, ta e Allahu subhanahu wa taala, edhe sa larg jemi ne prej saj, edhe e dyta është nahiret të të marr të shikosh Allahun subhanuhu te ala edhe të dhurojë llogën e sinë që kemi në, në ftyrësi normalisht kjo është domethënë është një prej kanëësive ose më s'ka kjo është kanëësia më e madhe që fiton njeriu në dynjave na herët edhe kjo lloj kanëësie është i thepënd të sajmës duhesh Allahun subhanu te ala do thot duhesh kufit e tij të duhesh Allahun e më dhuroj do thot të urresh ata që i urren lloj më dhëruar Më nuk është dashuria Allahu të qështë i shpërndonjë kështë të erët, cilë të thonë e duëm Zotin, edhe pas ta i shkën i bëjnë shok Zotit, i bëjnë shok Allahu sëhënë të talë, nuk është kështë dashuria rreme. Pika i gjashët, adhurimet e zemrës, i janë më të më dha sa adhurimet e gjymtyrve në shpërblim të kë Allahu sëhënë të talë. Shumë për se levve, pëlqenin, Adhurimet e zemrës më shumë se sa adhurimet e gjymtyrëve. Edhe pse nuk janë askalon adhurimin e gjymtyrëve, a? Abu Dardar radiyallahu anhu thoshte, të meditosh një orë është më mirë sesa të falësh një natë të tërë. Të meditosh një orë është më mirë se të falësh një natë të tërë. E po të dhe po sikur të adhuromi tyr nuk ishe shkelë shko, ata domodin kur ngrihesh dhe falej, i merr të ajë një nga një dhe i mediton ato. Pse se qëllimi i adhurimit nuk është thjesht ta kryesh si fizikulturë. Qëllimi është ta kryesh e të meditosh në të që përthua pa në meditimin është thelbi i adhurimit pa në e thonështë e bu dardar dhe i lanu të meditosh një orë është më hajër se të rishë një natë të tërë duka adhurur Allah duka u falë kër meditoh njërjën madhështin Allahut në krimin e ti, në qënetin, në qëhnemin ditën e gjykimit mendoj do të tule njëri vetëm vetëm vetën e tij mendoj një orë do të tër, vetëm për ditën e gjykimit ç'do bën në moment ç'do bën në moment kush e bën këtë lloj gjëje kush e bën këtë lloj gjëje pa as të themi domthonjë që njerut mendon kë gjat kush e bën këtë lloj gjëje ku ku kemi ne kohë se sot merrem me gjëra të tilla ne sot na ka mbyt dënyaja nga të gjitha ana nuk kemi kohë as për gjumë e ajo më ndonjë ç'i u tulet njeriu dhe me me, me qetësi të madhe sot mendoj për hiretin nuk e le dënyaja që ka për rreth që, që të shkoj kaq domthonjë Ka që lartë, nuk e letë dëmjaja. Gjithashtu, i kanë thënë më të rëdasë, kush ka qënë adhurimi me i mire, ose me i shumë që bëndë e më të rëda, thotë a i meditante, adhurimi shumë që bëndë e meditante. Gjithashtu, i kanë të reguar se idimë më sejibit për adhurimi në disa jersë që bënin masë në masë dregës dhe i për i që ndihë. Edhe thas Selimuseib kur gjej këtë fa, adhurimi vërtet është të meditohesh në çështjen e Allahut ose në urdhin e Allahut, edhe të largohesh nga harami që ka vendosur Allahu. Nuk ka për qëllim duseinuseib që domodin të nëmblesoj adhurimin, namazin, ajëimin rradh, por qëllimi është që këto adhurime janë të cilat janë adhurimet e zemrës që si janë më të mdhaja dhe kanë bler më të madh se thjesht një adhurim i cili bëhet në mënyrë fis kulturore dhe Luka thllëli dhe me zemrën e njeriu. Gjithashtu një prej gjërave që tregon vlerën e madhe që kanë adhurimet e zemrës është që nxitësi i njeriu të bëjë adhurime me gjymtur të tij është zemra. Domuni personi i cili ka zemrën e mbushur me dashurinë e Allahut, me frikë ndaj ndeshkimit ti, të tij, me shpresë tek mëshira e tij, ai nxitet për të adhuruar Allahun më dhur. Ndërsa një person i cili nuk ka zemrën e mbushur, zemrën bosh ata nuk e nxit as zgja, kështu që ai normalisht nuk ka se si deprojo zgja. Kështu që domun thelbi i imanit, origjineve nxitin në, në fillim e ka pri zemrës. Për këtë arsye thejemi domun që puna e zemrës është normalështore dhe prej aty fillon dhe buron besimi njeriu. Prandaj, nëse shikoni një person për shkak që nuk falet ose nuk adhuron Allahun, ose adhuron pa adhuron shumë pak, emra di, don't se ka probleme. Siç ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam për munafiqët. Ai thot domun për munafiqët që ata Ngrën ndonjëherë prej tyre thotë nuk e falë xhinin derisa shkon dielli pranë perëndimit. Edhe kur shkon dielli për pranë perëndimit, pranë perëndimit, ai thotë ngrih dhe i fal 4 rekate shumë të shpejta e përqujton Allahun ato shumë pak. Domethënë nuk e të, nuk është se për e lef harë për përqujtuar, e përqujton, por shumë pak me 4 rekate shumë të shpejta. Pse? Sepse ai në, në të vërtetë nuk ka gjithë zemrën e tij. Zemra e tij është bosh. Dhe përdes zemra e tij është bosh nuk ka shfrënzier. Domethënë në të vërtetë Zemra, zemra që është plot e mbushur me dashuri, me frikë me shpres, tijen, dhe me shpresë, ajo nxjerr shumë qëra. Kur ndonjë njeriu dhon gojën e tij me fjalë të ëmbla, veprat e tij janë vepra të mira. Ngrihen tek Allahu dhe Allah i pranon ato. Kurse ajo zemër që është bosh, nuk ka çë nxjerr, e do nxjerr vetëm gjë të këta, edhe ajo do do huaj në dynjë për shkak si të kotësisë së saj, edhe punët e tij për këtë njerëzin e të këta. Kjo gjithë helbi është tek Adhurime të zemrës Gjitheshtu Adhurime të gjemtyrve marrin Vlerë dhe vlerëson vler Ose që vleftëson Në bazë të adhurimeve të zemrës Po të qikosht për shumë Në shemë ka të shumë për të për shumë Dë përshumë dë përshumë Njërë i e 10.000 lek Njërë i e 10.000 lek Mire po njërë i ka në zemrë në ti dhe më thënë Që këj po e jep të lëjtë së dhe kaj Dhe më në sigurë e ka kë unë në siguri kam thau do do do më hiq qafe më siç e shprehin do ta hiq qafe dikush tjetër e jep e jep me dëshirë por thotë domethënë i duket me këto vështesa si ka që hep sigurisht do i bën der Allahut kurse tjetri e jep atë i turpëruar për Allahut më dhuruar dhe kafri sa Allahu nuk e pranon atë dhe normalisht këta tre nuk kanë një soi tek Allahu subhanuhu teala në kanë një soi dhe nuk kanë sti një soi dhe dallimi këtyre do të rregull nga varet në zemra nga ajo që ndodh në zemrën e tyre. Çfarë këtë bëre, çka çfarë këtë synuari zemrën e tij atë katër kat Allahu subhanahu teala. Atë katër kat Allahu. Përse është treguar domethënë që Allahu subhanahu teala e shumfishon veprën e mirë nga 10 deri në 700 hera ose më shumë. Gjithkë nga se varë, në zemra. Në një person e bën edhe pak ndjen zemrën e tij. Ai shpërim merr. Nikush e bën, ndjen shumë zemrën e tij. Ai më shpërim shumë tekallahu subhanahu wa taala gjithashtu 126 çështje për shkrimin e dijes kërkimi i dijes është një padhurim kur kushordon dijen i sa bëhet dije në dynjasë në dynjas nuk hyn te padhurimet në në këtë aspekt mirë po kërkimi i dijes islamë kush e bën për hir të allahut ky është ai që mëshkrim ndërsa nëse dikush e kërkon atë për hir të dynjas ai normalisht nuk ka çfarë problemi tek allah subhanahu wa taala edhe në në çodishme, shtë dy njëre zule në i vënd, të dy dhe më mësën më die, por njëri me shëpërbime, të i dhe nukërnu me shëpërbime, në më përmostënë që aji dhe më dhe më dhe më, më dhe në më dhe në më dhe më dhe në më dhe në më barak, më base një punë e vogël, zmadhojët nga njeti, dhe më base një punë e madhe, zvoglojët nga njeti. Ndisa njëre zë bë një, një punë e Edhe e dyta ka friksë Allahu nuk e pranon se nuk e ka kryer siç duhet. Domethën ky domethën ndjen vetëm që ky është domethën nuk e nuk ehet të hakon Allahu subhanuhu teala. Kus dikush tjetër i bën disa udhërime, edhe kur i mbron ato për shkak të mosnatit, kur del ditën e mëngjesit shikon roq gjithë domethën, e kush janë këta, u stan larg janë këture, të unë jam larg, tëm poshtë, domethën këta këta janë miza, ata s'bëjnë ata kështu, domethën shikon njerëz me mendëmësi. Ky do një normalisht ky duhet në s'rregull. Ka problem ndajaj. Në një rëft të adhurimi, në në nësivur kë, të flinte, në krevatin e ti, tërna dhe gjumë, dhe ersë të vinte sabahë, e të faljë të sabahë, në që të faljë gjithë thjerët, dhe kështë në më hajër për të, se sa këllojnë amasinë e i bënë, ma në cilët e i mbunët për Allah, mbunët për kërjesërë të Allah, nuk e dolloj të le adhurimi, të le adhurimi nuk e dolloj më dhuruar. Edhe gjithë problematikër ësht Gjithashtu, siku siç janë adhurimet edhe gjunafat i hedhë gjathtas me to. Një person e bën një gjunafet, a i gjunaf. Por ai domodin e shikon pa problem gjunafin e tij. Nuk e pa kushtoi vjen. Siç ka treguar domodin profeti sallallahu alejhi dhe salam për munafikun i cili domodin gjunafët e tij i shikon si një mini si ka ndaluar këtu, edhe ja bën këtu. Ka kohë për t'u penduar, herët jam i ri, do pendom më brapa, ja bën këtu. Tak. Igu min zak. Ço gjunafët për ta. Sa do ndajë qofshin. Kurse besimtari, i shikdojnë gjynafët e ti, si kurse një personi cili ka qëndruar rëz një mali dhe ka frise mali për i bi për sipër. Ta dësë janë njësët e ka lojë më dërruar. Mundë dhe dy persona të bëjnë zina edhe njëri në gjeneti të në gjenem për zinas të tëre. Që për zinas, ha? njëri në gjeneti të në gjenem. A i që në gjenem, e shkonë të qëka në male, së përndohet e ka lojë më dërruar, Kurse i personi ditë penduan siç ka qenë gruaja e cilit u penduan konë ne profetull Sulaimen e bëri immoralitetin, edhe ngeli shtazëm për immoralitetin, shkon te profetull Sulaimen i thotë dërguar i Allahut, un jam shtazëm për immoralitet, prandaj më pastro. Më pastro. Domethën çështja ishte tutë zemra e saj. Më pastro. Çfarë ndjen në zemrën e saj? Jo, ne diçka shumë shumë mbarë. Dhe i thot profetull Sulaimen, shko derisa të lindësh. Ai shkon e lin fimin dhe e merr fimin krahasin dhe i thot O Dheurgur Allahu unë emoj gruaja e cila ka bënë moralitet ja kush mja fut. Prandaj më pastro. I thot Profetullallahu selam shko deri sa fëmia të rritet e heci si vet. Edhe shkon edhe kthehet mbasi fëmia fillon të heci si vet. Edhe i thot O Dheurgur Allahu mas mas disa vitesh. Mas kalon fillon fëmia të ecë vet. Kalon dy vjet pothuajse dhe i thot O Dheurgur Allahu unë emoj gruaja që Kam bërë i moralitet, Jako është mija jetësën vetë, i kështë dhe dhe i co bukë ndorë, Jako ka dhe bukë ndorë, dhe më në havetë, nuk ka në vëmë për mua. Edhe atëhere, Profetit S.A.S. i urdhronë sahabët, që ta, ta, ta vrasi me, me gurë, si që është ligjë i Islam, pra të grua që është e martuar, edhe bërë një moralitetë, edhe vendosi një grobë, e fillon të gjuhën me gurë mbas i alidhi roba që mos shvishët, mos i, i dalë një pjesë trupit. Edhe kur godeti i presave në një pjesë trupi, bien sa pika gjakut të rrobave dhe mollkone i shandaj. Dhe i thot profesor se në mos e shajt, se pa inshallah, do të ishte nduar me një pendim. Që sikur gjithë banorët e Medinës të kishin ngrënë, kishin ngën taksa, sa rëndësh taksa, ha? kishin ngrënë taksa, do thua kishte pranuar Allah topën e tyre. Ajo është pranuar me një pendim të tillë, thotë që sikur gjithë banorët e Medinës të medines, kishin ngrënë taksa, thotë Do të të kishë përnuar Allah u tobe në të të ertët Subhanallah Thot, e ku gjitë më mirë Se sa, që ajo ja erdi vetë Me dëshirën e vetë dhe u të regua bujare Me shpiritin i saj për Allah u në më dharuar Në më dhëmë pun të zemrës Sa e sa njërës si ka të regu Njërës bëjni moralitet Dojën që anem Ka të reguar, ka parë Dënimin e varët Kam parë, thot, gratë, varëra Për gjinsh, ishim varë në, në, në, në kanëgja Edhe i pyret Gjibrinin kush janë këto, këtë e thënë janë Një moralistet, që kanë qenë një moralistë Në dy nja Janë në gjenem një Ose pa njëres i moralistë në, në furë, furë Dukë u diegur Burë dhe gra bashkë ishim një veshër lëkuris Dukë u diegur nga poshtë Këshpëtojnë dhe më thënë Përveç ati cili pendohet Dhe më thënë të, të, të qenështë e zemër zvarës dhe gjë Edhe gjunafi smaroti se zgvlohet vlera e tij tek Allah i madhëruar në bazë sa sa ai që ka një zemër të tij. Kur njeriu pendohet dhe kthehet tek Allah i madhëruar, Allahu subhanetale e pranon atë. Edhe kur njeriu e ndjen veten që ai nuk ka bërë një gjë të rëndë, i duan s'ka bërë gjë normale është, si gjithë tjere të gjithë tjerët e mëradhëton, atëherë tek Allahu subhanetale ka vlerë të madhe. punta zemrës janë aq të rëndësishme sa ka raste kur njeriu me gjymtyrë të tij nuk i bën disa punë dot, kurse me niyetin e tij ai arrin ja ato lloj shpërblimesh nuk i bën dot me punën e tij. Profeti Sallallahu Alajhi Wasallam është treguar në një hadith se ka thënë, "Niyeti e besimtarit është më i njërë se e mirë se puna e tij." Pse? Sepse njeriu me niyetin e tij përpiqet të arrijë shumë gjëra të mira kam dëshirë të bëjta këtë këtë këtë këtë, këtë dëshirë ti është është i bëj. Dhe i fillon ti bëj. Derisa për shume Allahu më dhuroi ja me shpirtin ose domethënë i ndod në një lloj shkaku që pengohe dhe nuk kam mundësi të bëjem radh, ai të qalloj më dhurou shkruaj sikur ka bërë të gjitha këto vepra. Edhepse, dunia, edhe pse ai në dynjall don mund të bëj vetëm një pjesë tyre. Të domethënë jeti. Nga jeti, nga puna e zemrës varet shpërblimi i njerëzit. Thot, I thotë Imam Ahmedi, djalit të tij O dialim, synoe khairin, sati dayesh ne khair, per deres sati synon khairin. Unë do nuk i thotë zvotohesh dëgjoj synon, sepse kesh pa mundësi një çdo gjë që dëshiron ta bëj. Çdo punë mirë kam kam dëshirë të bëj këtë, këtë, këtë, t'u garëj dom njeriu. Do rri ai sa i takon. Por kur ai synon një punë mirë, arrin te Allahu grat më të arës se sa në të vërtet ç'është, domethënë ajo vet puna që bën ai, mand jetë e tij. Pa ndërë profetul sallallahu alajhi wasallam ka treguar Në disa hadithe këtë lloj vlere e thot për shkakun. Thot kush kush kush i kërkon Allahu subhanuhu teala shehidlikun me sinqeritet, ia ja mundson Allahu ta arrijë gradën e shehidëve edhe nëse vdes në, në kravetin e tij. Domethënë nga niyet i njeriu mund të arrijë dhe gradën e shehidëve. Transmeton Muslimi një hadith të mësipërt. Gjithashtu transmeton me Muslimi se profeti sallallahu alajkum ka thënë, kush vdes edhe nuk lufton, edhe nuk bisodon me vetën e ti për luftuar, a i kur vdes vdes me një për e degve të hipokrizis. Në më dhe në këte e ka dhurat për gjunafe ti të vdes me një për e degve të hipokrizis, të cilë e të e cilë e të të të shëqëroj i dërdit në gjukimit kër dalë njërëz për allohës për në talë. Në më dhe, e ti, dhe e ti, në më dhe në të të të të të të të të të të të të të të të të të Këtë të regon që punët e zemës zvëndësojnë ato punët e gjymëtyre që nuk i bëndot njërë jo. Pika e djetë. Punët e punë gjymëtyreve kanë kufi, kurse punët e zemës nuk kanë kufi. Këtë të regon se punët e zemës jam në më dhe shtore dhe më dhe vlefshme. Punët e zemës e punët e gjymëtyre kanë kufi se përshohë namazëi, në shëta namazë ka fillim kohë, ka mbarim kohë. Ka kufirin e vet, ka numrin e vet caktuar të të, të të të rekateve dhe agjërimi i kakon e vet, por shom profetullallahi ka thënë që kush agjëron gjithkohon, as nuk agjëruas, nuk ka çelur. Tart, gjithashtu ka ndaluar që njëu të jap sadaka gjithë pasurinë e tij. Pe marrad gjë ato që ka shumë. Domethën adhurimi dhyjmyrë kanë kufi të caktuar, kurse adhurimi të zemrës nuk kanë kufi. Dashuria ndaj Allahut, frika ndaj Allahut, shpresat tek mëshira e Tij Kto apo që janë shoqëruar me një tjetrin, këto nuk kanë kufi për njeriu. Për këtë arsye, domthon punë zemrës siç është dashuria ndaj Allahut Subhanetauala e shoqëron njeriu dhe mosdekës. Kurse punët e domthon e gjymtyrve nuk e shoqëron, dom nuk e shoqëron në çdo moment, ka rast domthon i dashur ndaj Allahut Subhanetauala e shoqëron njeriu. Edhe kur ish në gjumë, edhe kur ish në lutim, edhe kur ish duke ngrymbuk, edhe çdo momentin. Gjithashtu sinqeriteti, gjithashtu malli për takimin e Allahut, gjithashtu domethën ndjenjë vëzhgim që Allah po vëzhgon në çdo moment. Kurse ë namazi nuk ka shkëqon dot njeriu në çdo moment. T'afali një kohë agjerimi, në çdo moment do të dëgjoj një kohë do të lë një kohë. Kjo tregon që puna e zemrës është më të mdhaja, më të vlefshme. Gjithashtu pika 11 është që punët e zemrës ato thash thash vazhdojnë edhe pas vdekjes njeriu kurse punte gjymtyrve ë mbarojnë me vdekjen e njerëzit. Prandaj domun besimtarët në xhenet e njësojnë Allahun në, allahu, në zemrën e tyre, ata njohin njësimin e Allahut, e duan Allahun subhanallahu teala, edhe pse frika u është larguar, frika u është larguar sepse domthoni dhe ka shpëtuar Allahu subhanallahu teala për zero xhenemit, por ngelet domon domon shpresa tek mëshira e Tij, e cila do nësh bërë realitet në xhenet. ë Edhe atyta as nuk ajërojn, as nuk falen e Domthon nuk ka marrëdhënie gjymtyrësh. Edhe dhikën që e bëj nuk e bëj ndonë si detyrim, por dhikra e atyr u del nga goja, siku u del frymarrë njerëzën e dyna. Pika 12 që tregon vlerën e punës së zemrës është që puna e të zemrës janë si thosh rënja, edhe puna e të gjymtyrëve janë degët e tyre. Puna e zemrës janë rënja, edhe puna e gjymtyrëve janë degët e tyre. Dhe në bazë të këtyre, shikonë të më thënë në e, janë dhe punë të njëzë. Kjo, sh, kjo shakit e hlisunit dhe gjematit, që imani përbëhet nga fjallë dhe nga vepra. Fjallë të zemrës edhe të gojës, edhe vepra të zemrës edhe të gjymëtyrëve. Që që nuk ka mundësi që një person të jetë besintarë nësa i nuk ka punë të zemrës. Nëse një person thotë besim, unë besova, edhe në zemrë e përnonë që ka një zotë, por nuk e do Allah As nuk ka shpresë në mëshirën e Tij, as nuk ka frikë për dënimin e Tij, as nuk i mbështeten atij e marrëdh punë të zemrës, ai është i srbesimtar. Nuk është i srbesimtar. Kështu që, që të gjitha punët, vlerën e tyre të vërtetë e marrin në bazë thelbit të besimit që është besimi i zemrës, edhe në bazë të besimit të zemrës vlerësohet një ulë të vërtetë. Prandaj në për hadith kur tregohet për njëriun ditën një e gjykimit për shkak të do shfeton në xhenemi thot ka në zemrën e tij sa një dinar për iman, thot, ose për e hajri. Ka sa një thërmi iman. Kur thot qëllimi thërmi iman, nuk ka qëllim uin që ka iman vetëm në zemër, nuk ka gjymtyr iman, nuk është qëllimi këtu. Po qëllimi është domthonjë dhe që ky është thelbi dhe origjina e imanit për të cilin ka buruar ato punë zemrës, ato pak sa pak iman të ken në zemër, aq çka vë në gjymtyr të tij. Sepse në të vërtetë gjymtyrët janë pasqyra sa që ndodhen në zemër. Edhe kur njeriu ka në zemrën e tij një thërmi iman, A është një termi dalin punë. Bëhet fjalë për thërmin e cila merret kongradin islam. Se nëse një person nuk ka punë, nuk ka domethënë punë të zemrës, ai nuk ka si ket të ketë as punë të gjymtyrëve. Nëse një person nuk ka frikë Allahut, ai nuk ka si të falet, as nuk falet në vërtet. Nëse një person nuk shpreson xhenetin e Allahut, ai as nuk ka se të, të falet. Nuk falet domosdhemë kuptimin që nuk ndjen, sepse duhet falet. Nuk e ndjen këtë gjë e parë. Kështu që domosdhemë në të vërtetë punët e gjymtyrëve burojnë nga punët nga punët e zemrës edhe nga besimi i zemrës, edhe ky është thelbi i imanit. Kto i shënojnë do vlezë shkurtimisht domthon disa disa pika të cilat tregojnë rëndësinë që kanë puna e zemrës. ë ato janë domosdhem më të rëndësishme se puna e gjymtyrëve, edhe pse domosdhem të, të dyja së bashku duhet të shkojnë te njeriu, se nuk ka mundësi që një person të ketë punë zemre, por që ai nuk ka punë gjymtyrësh, por ato dinë së bashku dhe njeriu duhet ia pronisë jo vetëm punën e zemrës, por edhe por jo vetëm punën e gjymtyrëve, por edhe punën e zemrës nëse të dëshiron të shpëtoj të këllohu subhana ta'ala. Lusë Allah në më dhiruat në i regulojzë dhe më tona e në i mbushet të me dëshuri për të me frik nga në shkimi ti dhe me shpes të këmëshira ti. Allah vë shpëlliminat gjithë dhe.